wat ingeskakel is op ons op die Horizon program waar ek nieuwe kunstenaars of dan nieuwe likies aan julle voorstel. Ons het laatst uh, onderhoud gehad met wie met, wie ons gesels? Uh, Lichelle. Lichelle is die een wat ons mee gesels het en uh, ja volgens die terugvoer is sy nogals baie gewild en dit het goed afgegaan. Die luisterers is oor die algemeen baie beindruk met uh, haar talent. Um, nou Uh, ons bedank jylle vir die positieve terugvoer, uh, wat ons elke week van jylle af ontvang, dit maak uh, dit vir ons een voorrecht en een plasier om dit vir jylle aan te bied, nou rijd, right, sit terug, skoppie skoene uit en luister lekker na die vast talent wat ons vandag vir jylle kan lever en eindelijk nie so vast nie uh, adri het al voorheen met ons gezels en ek gezels vandag met die baie talentvolle sangeres adri van Heerden, soos uh, haar verhoognaam is net een A en een 3, wie uh, sy is ook al een geruime tijd lang in die muziekbedrijf, nou sy is van uh, in Jamiston geboore en sy woon nou in Albert in sy wereld, goeiemiddag en baie welkom by ons program van middag Adrie, dankie dat jy ons kon inpas vandag oei, luidweg, ja middag, dat ja, wat is alweer terug aan 'n nuwe episode. Ek dink uh, net om vir die luisteraars 'n idee te gee van ons uh, gas se Sang Valent. Kom ons luister dan sommer so met die intree slag na een van haar liedjies. Ek speel een van Adri se relatiewe nuwe liedjies. Uh, Dit, ek weet nie hoe nie is nie, ek het langlaas met haar gesels en die liedjie sy naam is ek bouwe pad, so gee ons een bykie achtergrond oor hierdie lied Adrie, is dit jou, dier jou geskryf en wat was die motivering? Um, weet jy, was nie dier my geskryf en hy was vir my gegee oké okay. um, um, om te sing dier uh, ek mag nou nie sê dier Vini, maar oh, okay. ja, Hy, um, hy het my gevraag, ek moet nie sê, dierwee, dit is nie, ek moet nie sê, dit is my eie liefkie. Um, ja, want, een hand was jou aan de hand, en, um, ek is baar, ek, ek, ek, ek hou dit van die mense te help. So, ek het normaal die mense gehelp, en, uh, daar was my gesê, ek kan uh, die opname kom doen, en wat ever ook al, um, en, so die liedje was my gegeen en ek die opname gaan doen by Jijks Tom ok, en kom ons hy, kom ons luister is, kom ons luister dan mm. uh, ek bouwe pad vir jou hier gaan ek vir ons verbind gesing dier adri van Heerden en sy sê ek bou een pad vir jou, tot hier in my hart, en daar is die troon vir jou en uh, ja, prachtig uniek, sal ek sê en uh, ek sal Adrie, soos so sy dit self noem, sy raspers stem enige plek herken sy enige plaatsing sal ek weet, dis adri wat daar sê, ok, ons gaan aan met die onderhoud Oké, okay, Adrie, ons het laas gesels op een nieuwejaarsdag, die eerste januari 2021 en uh, sederdien ja. het daar baie water onder die brug doorgevloe, uh, wat er groot projekte uh, uh, was hiermee bedrijwig intussen. Jong, ek het, um, ek was een van die eerste sangers wat um, op eh, uh, Lufradien was op op die, op die op die water of iets is dit uh, ja, en ja ek nou by my hele maan um, sê het uh, medaille gewend het vir roek en bijn to word daar vir my gevra dier um, Lufradprodukties om asjeblief hulle eerste uh, op die land sê Um, so ehmShaderType. Hoe, ik... hoe, hoe lang terug was dit? So, hoe uh, lang terug was dit? Excu, hoe lang terug was dat? Eh weet ik, een twee jaar terug. Oh, oké. Okay. Ja, een twee jaar terug geweest. Ehm um, op dit tijd terugdenk in ja, dit was toch wel eh nog wel een uh, groot succes geweest. Ehm um, en dit is was ik al, al over over Ek kan uit naar die plek in die Kaapstad maar ja, ek was daar geweest. Is het daar in Durbanville? <laughs> um, Durbanville in die Kaap. Um, uh, uh, ja, ek weet, die Boerboel of uh, Bulldog of so iets, ek, ek, ek is nie seker nie, ek weet, daar is so een plek wat baie kunstenaars uh, doorgaan in Kaapstad self. Ehm, uh, dit was, um, ek neem wat sê jy, dit was jy, kijk net, ehm, um, die voorbij voortreider, kijk net, ding, die aksie, ehm, um, hy bring al die voorbij voortreiders into, en dan is het, kijk net sy mense, en dan is het, ehm, um, klonk mense, wat al gaan samsing, en, ehm, um, so ja, ek was ook daar gewees, ehm, um, Maar dit is nog wel eh dit is nog uh, uh, lekker trippie om af te vat. Ja, yeah. yeah. um, want ek het 'n uh, bus met, met al my klanken en al daai tipe goeders. 'n Ongelukkige ry met bus net 107. So dit is yeah. toch wel 'n moeilike <laughs> situatie, ja, het, het, om al die pad van hierna te, te met 1337. Ek jy daarom 10. een bestuurder vir jou busje, of met jyself bestuur ook nog? Nee, ek bestuur self, ek, ek, ek, ek, ek trus ons nie op soe man mense. Nou, wanneer jy so op trips gaan, rij alleen, of is daar iemand wat saam met jou rij? Nee, dat er is mense wat met jou rij. Ek is in die beherder saam gewees, en ek en sy doen baie, ja, so maar, um, ja, die was nou spesifiek, um, sy moet afgaan, in toe gaan ek ook af, en toe syng ek ook nou, en, het uh, is weer hierdie jaar aan, um, maar, ja, ek is nou nie uitgenoot hierdie jaar, en so, maar, ek, ek het myself al gesing by, gewoon, wat, en um, het jy ooit in die bos gedoen? Het jy ooit in die bos gedoen? in die bos nie, maar ja. ek, ek? ek weet nie, want ek weet jy hoe nie o, <laughs> ek weet nie of my sy uitnodiging moet kry en of jy moet vraag nie, ek weet self nie maar uh, al die kunstenaars ek denk jy moet doen, as ek sê so ek weet met jy answik doen uh, so, want die kunstenaars weet ek mee praat hulle sê, die is vir hulle die lekkerste ene So, ja, en dan sê so. Ja, ja pel hulle en vraag, hey, ek is hier, ek wil gaan. <laughs> <laughs> ja, ek wil net uitvind van wie sê, hey, ek, ek wil hier al sing. Want ek sal by die uh, klinkhoudere feest gesing het, het nou en to nou kouwerk, en dit is nie, oh, ja. en is daar, ja. en het is... <laughs> Toen sê het alles nou vakantse leer. Um, want ek het ehm... Um, soendig gegaan wat my het genoemd soend toe en um, ek sou vir die hele week die um, beste gewees het, ek het nie een avond gehad wat ek nie gesinkt het nie hm. um, maar verder het ek dit akkerag gehad, so dit was nogal um, vir my het uh, beetje een veerkennie hoed maar ja, <coughs> nou het het baie dinge kom verander so Nou, uh, die, dan, nee, vielal, ek hoor um, nie met aanzoek die niveaus wat ek wil nee, sê nie. uh, j, j, jou nieuwe vrystellings wat is jou niets die laatste ene wat jy uh, opgeneem het wat er liekie sal dit wees die niets die wat ek opgeneem het was um, ek wil pad hoe is het hy Die wat ons nu net ja. op pas geluister het. O, ok. Ja, ek behou een paardje. En dan uh, net voor hom was dit Lawat like, First Sight. En um, dan het ek Rudi Klaas het vir my samengeskryf um, ongelufelike mooie um, liekie. Maar ja, en dit is het laatste lied gehoord, so ek mis wacht. Hy, hy is toch al goed moet liedje skryf oor, jy sê. Geloof, is die sander wat het me geskryf, he. dit is rechtachtig, dit is, rechtacht, dit, is dit, dit vet. Hy die boonstig gestoeld is, soos hulle sê. Mm, <laughs> nou, ehm, um, Nou, oké, okay, ons het laast keer, toe het met jou gesels het ons gehoor, dat jou, jou ginsteling, gunsteling Reis, en kunstenaars, Smokey, CCR, Elvis, Cliff Richard, Jim Reeves, en die klomp, is dat enige van die Ooh. moderne kunstenaars, wat jy uh, ook aanklank by vind? Die daar deesdaagse kunstenaars. Deesdaagse kunstenaars? Jong, John Batcher is maar my, my, um, volback guy, ek hou ongelooflijk waar van sy songs um, ek, ek, ek verstaan hy, help ook baie meneer. opkomende kunstenaars, ek verstaan hy is baie bedrijvig in die opzicht nee, ek weet nie van van dit nie um, ek weet nie, wil by my deur klop of ek nie, sê maar ek maak as klop, maar je weet as hy as hy ou, <laughs> ou uh, uh, uh, met werk en hy moet al die type dinge, dinge ook nog doen en dan moet jy jaag om plaat te kry, en dan moet jy jaag na die volgende keek toe en wat ever ook al, dan kry mense altyd die kans om um, te doen wat jy van die stel is om te doen nie. Ach, so, is lekker um, man, dan daar, er, ek I meen, tenminste as jy I mean so bezig is, dan, eh uh, je weet, uh, uh, dan rol die geld in. <laughs> ja, die geld rol in, maar geld is nie verschrikkelijk baie aan die, Ehm, nee. um, en wanneer jy dit mee nou ontwerp, die lelikheid nou dit sê nie, maar ehm um, dit's baie I did almost circle ehm om te probeer net maar die weer alles opbou soos wat dit was. Hæ? Uh, um, kunstenaars wat ek hoor uh, as ek die prijse hoor wat hulle vra, dan val ek aan ons aan am, personne Ek kan nie glo ja, ja. daar mense is wat hulle nog ah, ah, hier nie, jy weet, maar oké, okay, die ons is goed in uh, vermaak levendige vermaak is, is tops, nee. ja ja, nee, hulle is hulle is goed baie um, instandaas is nog gelooflig goed, um, het, het, het, het, het, het goed. Um, maar ja, het, as jy van van uh, 6 uur in die ochend, tot 1 uur in die ochtend, ach, in die maag tot 1 uur in die ochtend moet zing en jy word net 2000 rand betaal daarvoor dan is een beetje moeilik ja, ja. Um, en dan moet jy nog die eie klant wat en jy moet soons selfs naartoe rei en al uit die bedinge so dan gebrek, um, dan... met een mens doen het, want jy moet jy moet jou naam daarbij te krijgen, jy moet jou naam daarbij te hou ontbloot en jy, moet jy wil nou ook nou nie blootstelling ja. uh, in die voet en sê, oh, nee, weet jy, kan het dan niet en laat het vir goed <laughs> nou doen so, nou het maar anders kan ons maak, moet <laughs> doen nou, uh, wanneer jy uh, coverleakies doen uh, wie is vir jou die lekkerste om te cover? coverleakies, jy jy behoort met mijn oude kind um, Neil Diamond is natuurlijk my ultimate eh uh, ik doe Neil Diamond by waar graag mensen houden van Neil Diamond. Ehm want allemaal kennen eh het of of de beginsaeps Aussie songs is bekend. Ik deed Neil Diamond, I've never acted in CCR zoals je weet. Ik doe ehm eh is on daughter, I've done Pussycat, I've done Uh, ja, iemand te vinden, en gevra, um, as jy een tribute moet doen, sal jy contribute? Um, en wie sal jy contribute? Ek sê van hoeveel spaas het jy op <laughs> <laughs> jy voen? Hier het ek baie ding van myself nie, maar uh, ja, ek, jy weet, weet... Ou, dit, dit is wat jy groot geworden het, jy nou groot geworden, soms al hier die ougekiekies, en dan hmm ehm um, dit jene nou masoemde singe en, en en en dit seker dinge bly by jou ek het 'n en uh, um, jy ben? Uh, ek sê ek het nou die dag het ek met 'n collie walk jy ken haar nê nee? collie ja en oh. uh, ja ek het vraag voorgestel dat sy eh uh, weet uh, uh, ek net gedink dit sou by haar stem pas hierdie uh, sang van ehm um, J. Dalton stay with me, dat sy dit moet probeer, en uh, toe, <laughs> toe verras sy my, uh, die volgende plaat wat ek speel, was toe hy, so sy het om toe al opgeneem, en ek dink persoonlik dat dit ook een uh, uh, uh, liedje is wat by jou stem sal pas, het hier aan jou nou probeer. Ja, ek sien dit, ek sien Black Coffee van Lazy Lazy Light, uh, Lazy J. Alton. Ja. ja, maar het doen, uh, Stay With Me. Um, Ik doe Stay With Me, ek doe Black Coffee. Dit okay. helpt nie, ek stel die voor nie. Die mense doen het lang. Ik story, ek doe ja, vreemdeling, ek doe ja, ons woord een ehm dink ek mis maar niet jou hart uh, Neil Diamond het is natuurlijk mal om um, AMAC te doen, ek heb het samen met uh, Rudi Klaas gedoen, by um, die Vlooymark um, uh, het jy opname van die uh, AMAC van, van uh, uh, Neil Diamond, uh, AMAC het jy opname daarvan, wat op uh, YouTube is ja. of so ek wil om een bykie gaan loer Ja, hy eenmaal sê, net, net die IMA sê, ek het een van my en Rudy, maar ek kan nie die ene um, gaan rondgooie nie, want ek weet nou nie of dit, uh, want die, die mensen neem het op met, die mensen raak wat vir jou, um, want jy gaan en jy gaan syng by, by al die verschillende plekken, Nou, al wat jy het by jou het, jy kan nou nie daar met die verskrikke camera's en wat ek nie, nie dat ek het nie het, nie, ek het jy neemal um, jy weet, as mense dans en die keer, ek het nou die ond amper my PC verloor um, want mense dans en die gaan die keer en spring rond en whatever en ek het my PC net, net, net, net in tyd gevang of het gewond geslaan so, jy hou nou maar iemand om my phone vast te hou en en um, dan sê die mense vir jou, ja, ons kan jou nie hoor nie, of jou muziek is te hard, of jou singt te sag, of whatever ook, maar hulle mense verstaan nie, jy, en jy moet een persoon op, ja. um, en dit wat jou persoon opneem, um, moet jy nou maar post, uh, op TikTok, en op Facebook, of whatever ook al, ja. en, um, Jy ja. het reg, anders keuses as om dit met 'n foon te doen. Nie want jy kan inderdaad uitstaan met die verskillende camera en uh en dit's 'n goeie ding is wat oralste rondom nie. En ja, nee, dit is dit is ja, ja. Ek mes probeer my jou bes um sodat mense jou kan hoor en dat mense jou kan onthou. Ek doen baie live shows. wat um, baie wat dan baie beter klink, want dan speel ek direct in my PC en op ja. a, a TikTok, so dan klink het baie beter. Ja. Nou, um, Oké, okay. ek het jou gevra vir so paar van jou leakies om aan te kondig, wat gaan ons eerste na luister? Weet jy, die, ek het een leakie gekregen om te syng, jy weet, Chris, die, um, van ehm um, Kers van we um, ja ja van die ander sy's ook 'n agent is hy nie Ja, sy's is beurs, sy's 'n produsent. Ja, dis Sy sê dit ehm Dit het my gedoen. En sy het vir my 'n rustic ehm um, die die die albums se naam is rustic. Dit is nie country musiek en dan het sy in 'n vierkant vorm gemaak met all die songs as 'n overlay. Eh wat onder ander is uh, well, dan dat um, ek skiel was sy songs en ehm sisters for bulls. Ehm that's a ring of fire. Uh, Johnny Cash Johnny Cash daar sê, en so ja, hulle, dit, dit gaan, dit, dit, dit loop, dit mense vragen voor, en, en, maar ek gaan nie weer siedies maken, um, ek gaan, uh, my volgende beooging is om net een uh, USB te maken, want mense, uh, ek het een uh, een uh, uh, computer gekry, een uh, ander ene, maar ek kan nou maar die energie kie wat hy mee syng. Uhm... Want, soos jy weet ek sleg aangerand geweest so, uhm... Ek kan daar nie altyd my woorde nie, so hy moet, hy moet nie in kan staan, dat ek nie so nou en dan net een kukuloorkie kan vakt, dat ek daarom nog gerecht is woorde syng. En nou, baie my mense dink, ek, ek, ek ken nie my woorde, nee ek ken nie woorde, maar dat is baie moeilik as hulle jou aangerand het en het jou so veertverkeerd in die kop geskop en paal het, been gedrukt. Dat is die eerste wat ek so, van hoor, waar het gebeur? Um, gebeur het of nie, <coughs> op die huwe recht langs Galerie sitte. Ai, jessie, dit is jammer om te hoor man. Nee. Ja. die eerst 2 kilometer van Boosenspoliestatie af nie, hey. <laughs> en die man kom uit om te help nie, yes. um, ja, die trokse breek het vastgebrand, jy weet moes, hulle um, hou moes daarvan, om nie, te gebruik, nie eerlijk te breuk, maar soms in die breek, soos breek, trab, breek, trab, breek, trab, breek, trab, breek, trab, breek, breek, breek, breek, en anders gelik dan is daar net breek, daar eigen gang aan ja. nie, Ik er acht mensen samen met mij gevat en ik was die enigste ene wat geslaagd was. Hij had mijn hele kop oopgeslagen ehm um, met een golf van een dan ehm um, hele train sleg aan de rand. Was in 2018. Eerst een zo uh, so ja, dit is dit is een beetje van een moeilijke eendag geweest. Ehm. Um, zo so, ja, ik eh uh, moet lank leren voordat ik er samen net kan ja gaan staan en gaan sing en dat en dit is nie soos ander mense wat dit so maklik voorkom nie. Ja. Ja. Maar as is se ou sang soos Neil Diamond the Night of the God kan ek voor hom. Ehm is jammer um, jy en ook kan speel is Lonely Drum. Ehm um, is nogal 'n nuwe 'n nuwe tipe uh, uh, country song wat ook op my rustiek album is. Okay. Ons luister dan Lonely Drum. Hier gaan hy. in a lonely drum en ja, die drum maak boom, boom, boom en jou motor maak vroom, vroom, vroom <laughs> ja, lekker ene vir a deurnacht party, ons luister verder na die onderhoud As jy steds in Alberton of uh, bly jy daar in a huis of in a woonstel of? Ja, nie, ons bly so in a huis ehm um, dit is al een beetje moeilijk um, want jy weet uh, draagse loop lekker rond en uh, die oome die hele tijd kan om jou huis sê en die neerlik lewe goed stil is amazing ek meen, jy ken nou maar uh, uh, uh, van hier die cellerpanels op, sê so die morgen al gaan dom gaan soek, is die cellerpanel weg, waar, die licht is nog daar, maar die panel is weg. Ja, baie waarde. Het jy <laughs> uh, uh, uh, iemand wat een levensmaat, of iets, wat samen jou blij, of uh, wat jy die, die huis mee deel? Ja, ek deel een uh, huis samen met de levensmaat, en ek deel huis uh, samen met allemaal, en een vriend van allemaal. So, Ons is vier in die huis. Oké. Okay. Maar, um, ja, het, het elke dag met jou, kan in jou hand rondloop nie. Is waar, is ba baie waar. Yes, in die verlede het ons nie so geleef nie. Je kon, ach, jou yeah. deurde hoof nie is te sluit nie, destijds. Nee, nee, yes, ek meen, ek het daardijd, ek het gaan vakantie hou in Palabore, maar ek het nooit vergeet nie. En, um, ons is by mense gaan keier, en ek sê, daar hou, oor die sluitje in die deur nie. nie sê hy, is te Ek sê, maar, kom hier nie mense in en uit nie? Nie, sê hier kom niemand in en uit nie. Ek dacht, nie, okay. maar ek sê maar my kaal gesluit en ek sê maar my kaal wel hier gesluit hou. daar is nie, eh, dink gewees dat ek geraak en whatever, en soos wat ja. ek sê, ek nou soos ek terug pakket gewees, um, en um, jy, jy kom van Zuid-Afrika, so jy vat alles wat jy het, en jy probeer dit in a, in a, in a, in a waterdig zakkie sit, en jy verret saam met jy, whatever ook al, en niemand raak dan, um, jy kan a rapie strand los, jy kan jy voon aan, jy, jy Jy self vandaan, jy is het met jy geld, met jy bekeer sien, met jy alles, ek leen net al. En niemand raak aan nie, hulle stap het verwaaie dit. Um, ek kijk nie eers dit. Ek was nou uh, op Noorde, daar uh, Noordlumpoepse kant, en daar is een gastekamp wat hy boder so aan die Kreerwiltein, door op die grens van Wendeland ook, daarom. En uh, daar is a, die gastenkamp hy het een winkel, volwaardige winkel, binnen die kamp wat nie so goed om eind is nie, die kamp is open, mense loop daar door, uh, en hy het een boekie daar binnen as jy iets vat in hy winkel, daar is nie iemand, een verkoopspersoon nie, as uh, jy vat wat jy wil he en dan skryf jy het in hy boekie en die dag van jy wei, dan betaal jy net in wat jy daar geskryf dan betaal jy net in wat jy gevat het ja, kan jy glo, <laughs> en hy sê hy boeken wil en seer hulle sê, daar da, word nie beroof nie, hulle sê, amal, wat iets vader, binnen, ach, daar van toffies tot, ek weet nie, wat so goed nie, daar enige ding wat jy aan kan dink, as tot een kroeggedeelte, jy kan vir jou drankie gaan gooi daar, dan skryf jy net, ek het hier die drankie gedrink, ongelooflik, dat mense nog <laughs> eerlik is, iwers in die wereld. Ja, ja iwers in die wereld is daar nog mense wat eerlik is, ek meen, ek het, um, Hij is een beetje toegegaan, samen met vrienden van ons. En um, ik heb in mijn jeep gereed. En die oud zei van mij, en ik laat haar nou mijn gitaar bij die oud zei is af, met die golfstokken en alles. Dus dat is dat hij niet samen invat, nie. En nee, hij kijkt me zo, hij zegt, hmm, jij gaat lekker betaal. Ik zegt, ik ga betaal. Hij zegt, nee, je zal zien als je dat inderrijd met zo'n kaars als die. Hij zegt, je zal zien als je dat daar inderrijd. Ach, je dit was nie eers 5 kilometer in van Deniny te trek met my hond. So met op die spot, 4000 whatever hulle, hulle geld is. Uh, maar hulle het nie ehm um, Mosambiek gehad nie, hulle se Suid-Afrikaanse geld. En hulle so die 100 rand nommer, we 50 rand nommer met die ehm I think die iets achterop met Alsan Mandela's gezicht voor. Ja. So as jy baie van hulle het, dan is hulle baie happy. Nou, vir hulle vir, hulle vandag, dan is hulle gelukkig. Nou vir wat er soek hulle geld? Nee, die sien die, die ding is, jy moet jou um, suifte belt aan heen. Maar allemaal in die kaar wat daar is, moet die suifte belt aan heen. Nou ons is gewoon die so, die ou voor en, en die ou langs jou sit, die ou suifte welta. Nou, die, die mense achter in die kare sit, die suifte welta. En het sla my vriendin uh, 4000, 4000, 4000, 4000, van ons vier van die ouwe in En het al nie een van die, die, die twee voor het nie gehad, nie. Nou, nou stop hulle ons, nou sê hulle van my, is jy vriendin van die mense achter jou? Ja? Tjie, Ik weet, ek weet pas wat ek lieg ek sê nie, ek weet nie wie is nie ja, maar hulle het ook in GP, ek sê, ja, wauw ek sê, jammer is hulle nou in GP registratie nog red maak ek sê, ek hulle nie, ek weet nie wie hulle is nie hy vat my licentie, en hy loop weg my licentie ek doe, okay, ek wil ek nou nergens in nie want die, ek vat my licentie, so wat moet ek maak ek maak nou nie my bek, want mag die auto terugkom en tot hy nou Hulle leeggemaak het met alle Suid-Afrikaanse geld. Uh, wat ek denk, het is nie eers, ek denk, het is 2500 rand geweest. Daylight robbery. Ja. Uh, in yep. hulle, hulle mag het doen nie. Hulle moet jou direct van daar af, moet hulle jou na poliestasie te vlak. Yeah. En dan moet hulle vir die poliestasie um, besluit, wat gaan hulle jou vraag vir die kaartje. En ek meen, jy rijd daar en dan is jy een woordje wat sê 40, en in die reknare laai boorkie sê 40 en sê nie, die anie ene 60, dan gaan die nou bietje vinnig in. en net so draai jy dinkie, draai nou 60 en sê nie, die 80, dan gaan die nou 80 en dan as jy so draai 80 geslaan, dan sê die 40 en in daai kort stikkie ek leg nie vir nie, as, is as, well as speed sê, dit is nie eers 500 meter eh, eh, eh, die gap wat hulle gee nie, dan moet jy van tachtig of tot by 40 reis, jy het nie, die net rek jy af, yes. want jy op die spad die, die, die, be die be betaal, ja, nee. so dit is, dit is, dit is, goh, dit is, dit in die kie nou, daar, nie, jy is volke keer, sien, toe gaan reik my die ouste kar, wat ek kan in die handen, kruik leens om die iemand betaal, <laughs> nou, dat <ek laughs> hulle sien, ek, die ding is gestikken, hy is frop, hy whatever, dit is die beste um, ek, nou nie nie. <laughs> ek sien uh, jy moes in januari moes jy die akelige besluit neem oor jy hoentjiese toekomst dit is akelig nie, dit is een groot hartseer daai ja, weet jy uh, wat so wat ja, was daai dit, dit is terrible um, sy kanker in a achterluif in a 1, um, net in a 1 jy heb gehad hey. Ja, nee, dit het maar se beniek ho. Die ander hondjies het agtergebly het. Ek het 'n venster tussen die voorkant en die agterkant van die huis sit. Uh, die kat het al geweet, hulle gaan nie sien toe nie. Die hondjies het al geweet, hulle gaan nie sien toe nie. En, en, en sy het hom te sjou baie geweet geword. O ja, jy noem hom presies 'n reaksie geweest en uh toe bel my vriendin sommige maats, sê sie hier 'n paar vanaf kom hier die hond se maag se so water skud. Ik ving toe die twee sangs, en ik dacht, so, ja, gehuis toe. Um, Toen sê hier bij die huis komt het al maag gedraai. Toen ons op die weg komt, sê so, die weet van ons net is te laat. Sê dit hier binnen 10 minuten is jou tijd. Toen sê nou alleen hier so, uh, aan die ene kant van die huis, en sê so is nou baas van die kant van die huis, so, als iemand nou net nader aan die hek kom, of nader aan die... Dan het, Zo, niemand het allemaal geweet dat ze gaan niet daar kantheen. Nou, dat zij nou niet meer leven en nou wel allemaal daar kant toe gaan. Kijk, nou lopen ze nou daar op en af en ik weet dat dit is maar nou nou niet. Ehm maar ja, die studenten. Eh te veel op tafel gehad heb ik met die werk opgedaan voor trok werk dat doe gereid hebt. Ehm het is eigenlijk al is die hele tijd daarvoor. Zo Hulle staan natuurlijk en blaf vir jylle wereld die voormaal, ja, so hond mense net weet, jy weet, ek dink by die keer, is, is hulle bange vir a klein oientjie, wat binnen is die is, as wat hulle is vir a hond wat buiten is. Dat hulle maak meer dan mok binnen in die huis, is wat hulle uh, buiten die, die huis maak, so jy kan op jy kameras kyk en kan niemand sien, nee, daar gaat die licht. Straatlig, Ek ken van daai palemate hy sny onder af en klim maar bo by elke ander gaan van hy gly by daai paal af vandag gaat hy. Ja. So. Je ken nie dit betal nie. Ja. Nou. Lekker is Afrika, lekker. Het jy, uh, het jy enige permanente gigs waar jy gereeld by optree? Ja, ons uh, gaan gewoonlik ehm um, doldrush doen. Ehm um, die, die double plek wat 'n shopping centre is. O ja, ja. So, ja, ons gaan gereeld so en toe hier sal sien meestal van die ehm um, video's wat ek opset is ook ja. uh, maar Gulderaag. Ehm maar dit is 'n nou verskillende Gulderaagse wat jy gaan ehm um, is hulle daarmee besig? Ja, hy bezig? Is daar baie mense? Hey, uh, joh, Jy ja. kan dit nie oortaal nie. Yes, nee, daai plek is gepak hoor. Ja gepak. Ek sê jou, ek, ek, ek, ek, ek, ek, waar krij julle geld om dit so te sitte en doen? Want ek meen, ehm, <laughs> um, vanuit Kauwerd geslo, en het, uh, cover het uh, ek min het ek gegaan van 8 trokke, 15 trokke, eindelijk, um, na om 23 trokke te doen. So, uh, jy moet, jy moet ook nou maar, Maar ja, jy kan nie de werkloos nie. Ja, jy ja. moet aan te gaan. Jy moet uh, uh, Ja, dit is uh, uh, ongeloofl, wel dit is eindelijk baie opmerkelijk, hoe baie van die jong kunstenaars daar, dees daar op die mark is. Ek meen, as ek my Facebook ook maak, is daar seker acht sangers of uh, potentieele sangers, uh, hulle is nou nie so goed nie, en jy weet maar as bitter min van hulle, wat uh, vorder tot, tot hulle beroep daarvan kemaak, wat denk jy is die recept daarvan mm -hmm. om dit te kan maak in die muziek wereld? Ja, net, kyk, het is moeilik ek denk dat daar so veel van ons dat yeah. um, um, voet in die deur wil leeg Ja, een probeer in die probeer um, So, ek is daarom nou al, wat, van 2018 af. Um, so, ek is gelukkig, ek heet daarom al, al vier albums uit. Die is redelijk geestablish. Ja, um, yeah, ek sal nie maar ja, die mensen hou van um, my stem en hulle sal vraag net vir songs en ek denk jy mense ding betekent, dit is al wat ek kan syng, maar as jy mense jy, jy vraag vir die type som, en jy vraag vir die specifieke som, um, dan syng jy om maar ek meen, jy kan nie uh, rarig uh, uh, uh, enig iets anders syng nie, as jy jy vraag, syng vir ons die som, dan syng nie rarig som. Vali en Swart, ek het een keer met hom gesels, en hy sê toe vir my, hy weet, hy krij baie hy die gehoor uit, dat mense vir ons sê, hey, uh, sing vir ons Neil Diamond asjeblief, en dan kyk hy die ouwe nie, dan sê hy vir die ouwe, hoorie, het jy al ooit by een Neil Diamond show, gehoor iemand vraag, sing vir my uh, Wellie uh, en Swart. <laughs> <laughs> hy sê, hy sê so, uh, hy, hy ignoreer die uh, requests, maar ok, hy is in nee, die posessie om wat uh, ek dit doen. Uh, ek, uh, ek is uit Afrikaanse eh uh, Neil Diamond. Zo ja, ehm actual review ehm die industrie wat ik doen. Ehm uh, maar ja, ik ik het ik het zoals ik zeg um, ehm I am I say this is is ehm en Rudi Klaas is a ultimate, hy left his own, en ek het in Middelburg aan het singen en toe te sê my, algeselblief, stop nie bij die vlumark en sing so, ek kan nie goed die die feedback wat ek gekry daar oor, oor die sal nie, altyd lekker, ja man, ja, want hy noem was as het Afrikaanse raaskorste in Engel, oor, haha, wat ek wil sê, net om terug te kom na die opkomende sangers of uh, kunstenaars uh, soos hulle genoem word jy weet, jy krijf partij van hulle wat baie talentvol is, maar hulle maak dit nie, en dan krijg jy weer ander wat eeg <laughs> dit is eindelijk een straf om hulle te luisteren, hulle word so, het jy, ja, verstaan, ja, verstaan jy, en dan, en dan, ha, kom, hulle ook rijd hulle dit ja. recht in water kom, dus, ek, nee. dit is Dit is een recept, die is, ek loos met die stedel daarvoor het, dan, a, a, dit is al zeker net bemerking, ek weet nie. <laughs> nee, ek denk jy let, jylle maar nou bekeer, harde stas los, dat mag uh, uh, ik niet beginnen doen wel, ik denk, ik moet beginnen zingen je weet, of ik nou kan of niet <laughs> ja en... ja, nee, ik denk, jy zal een scheldbalk, hoor oké, kom eens luister naar je volgende liedje, waarna gaan eens luister weet jy, nog een met mensen mouwer is, is uh, Tennessee Whiskey want ek zing hem niet helemaal anders, is het enige wat anders natuurlijk Ek het mos alus uitval, maar ek Tennessee whiskey hier kom hy. nights out in a bar room And liquor was the only love I've known But you rescued me from reaching for the bottle And brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wide your as warm as water. for love in all the same old places and found the bottom of the bottle is always dry but when you poured out your heart I didn't waste it cause there's nothing like your love gets me high your is smooth stand to whiskey You're is sweet strawberry wine your is warm as warm as a glass Branded And honey I stay stone on your love all the time. Tennessee whiskey Tennessee whiskey Tennessee whiskey Your a smooth Tennessee whiskey Tennessee whiskey He was he. Daar is nou rechtig een wat by adri sy stem pas, so lekker, wat well, die genre is, is wat, blues, soul blues, daar rond, maar hy pas perfect by haar stem, mooi gesing, prachtige jene, van adri van Heerden. Nou rait, jou uh, uh, bemarking, bemark jy maar jouself of uh, is daar iemand wat jou bemark? Wat ek het uh, uh, twee dametjies gehad, vergeet hulle nog steeds wat uh, um allee die gold doen. Ja, en ek het nou die aand in drie reviere gaan sing. Ja. en die ou het nie raag staan is en sy kop geskid het ooo, jy is nie snuig, bet, get, nou fout wat gaat nou aan en die kop geskid en ek dacht, mmm, is nie ziete hart, is nie verkeerd syg ek nie recht nie, moet ek nie syng nie wat, wat, wat en gaan een van die ander samen met werk wat in die berk, wat on sound draan um, en maar goed, dit is nu wat bieie zwaar vir my en hy sief Excuse me, dit is daar iets verkeerd. Hy sê, ja, nee, ek kan net veel ietsie sê. Hoe, kom die stem uit die leef uit? Dat is hy lekker, dit sê, is een compliment. Oh, hy, weet, hy weet nie. <laughs> dit kom uit die stem Ek, uit, uit die leef uit. Ek moes by die ou gaan staan het, en onder andere hy was het gesing en ek het die mic weggevat van my mond af. Yeah. toe die song speel en wat ek kan hoor daar is niks en toe sit die mening maar terug van my mond en ek sing verder um, so ja so die zijn nou vreselijk impressed met my nee. omdat ek nou daar soms omgesingen wat, uh, wat is die beste compliment wat die ooit na nou optreden gekry het al um, ons kan nie geloof dat jy kan so sing nie Ja en ehm um, en met die raspers wat ek in my stem het. Ja. Ehm um, terwyl mens dit daar dat vir jou, vir jou um, hoe so ehm hoe kry jy dat ek hom jala on so te sing? Ja. Binai daar as per my stem. Ja. Is altyd lekker het is, om komplimente te kry maakie saak watter aard dit is nie. Ja, ik weet je wat nee, omdat net voor mij zei als iemand net voor mij handen klapt en zegt dit is nou nice of whatever ook. Ja. Al, dan dit is dit is ehm um, dit wijs je maar nou net iemand oud van wat je zegt. Ja, ik he, he, het al, met die eh um, uh, zonkleerdoof ja. um, uh, by... nou waar die ik niet ehm eh wij nou net wat er over kon die zonkleerdoof nou is hy gee. Ehm ek het eendag hier gee gee, sy gee my ekloop mos altyd en ehm um, uh, um, die mense met die hand. Yeah. En ek het by daai oue huis gaan sing. Oh, yeah. En uh, ek sing toe nou I am as nee, ek dink it's Sweet Caroline gaan yes. En die eintlik wil nie my hand los. <laughs> en sê, weet jy, Tanny, ek moet voor hem gaan ek is heel achter in die saal nou moet ek voor hem toe gaan jy, jy moet nou my hand los en sy trek my so af, sy sê wat is om? ek sê, ja, moet nie het anders sing nie, sing net Neil Diamond luk. ek sê, Tanny, hulle ga my weg hou sy sê, ek wanneer nie sê, wil ek sê jy net Neil Diamond vandaan En, uh, so ja, ek, ek hou af van, ek is gek daar om vir, ek syng vir een speciale school, um, wat net cerebral palsy en spannewe vir, vir die, uh, die ouder mense het, nie die kinders nie, die ouder mense. Yeah. En elke persoon het iemand wat na hulle kyk. En, uh, Kijk, hulle is, as ek daar kom, en die eerste keer dat ek daar kom, ek, dat is het nou nie geweet nie, en ek kom by die ene keer, en ek vat sy hand, en ek weet nie, sy voegjes is onder die tafel nie, en allemaal sy koeldrink, en tjippies, en kossie, en alle staan op die tafel, en ek vat sy hand, en ek so, aai, ma sê, en ek het nou syng, Toe skop aai kind, kiek julle ou stuif trek en en whatever ook al, ja. maar hy skop aai tafel, dat jy net chips en koeldrank cool en sweets en you name it, sien trek en hulle na die volgende keer ek nou weer daar gaan sien, want ek doen dit vir ehm, um, uh, uh, ek, ek kan nie soke mense geld te maan, um, en toe hulle nou ek doen dit, uh, toe ek volgende keer weer gaan, toe, uh, hulle sien, ek kom afgestap, en toe trek hulle om weg, want die taal vol af, so dat as weer, sy, um, skoppie skop, dat daarom nou nie, It's al die in 2019, het is, het yeah. is, het is, begrond, nie, nope. maar ja, dit, dit is amazing om hulle te sing, want, dit is so, uh, dit, dit is my amazing, want hulle kan, uhm, en ek weet precies wat aangaan om die man, kan nie uit en verhaan nie. Hm. En, uh, dit is this bad hm. vir my. Nou, is jy dat ons uh, laas geseld sê, het, het jy al met enige ander groot name die verhoog gedeel? Um, hier is nou, vraag jy ek het baie mooie compliment gekre van Marnie Jackson, Um, ek het die hemel weet gesing en en um, hy het persoonlijk my gesing baie dankie um, so ja ek het die, ek, ek, ek, ek sing dat hulle eerst sing en dan sing ek um, ek het ook by Presley's gesing en um, CCR gesing, en whatever, en ek het nou net drie songs voorbereid, uh, jy weet, ek sing altyd saam met hom Tommy Glass, um, hy is awesome sanger, en hy is awesome entertainer, hy, hy kan enig iemand entertain, hmm. en uh, hy is mower, hy sang, so moet ek sing, Starling, en, en dan zal ik een hele naar zon doen en in de laatste besen, dat die we ook wel zo ehm um, ja, heet, uh, ik heb eh samen scally werk gesin voor door bij Pamela. In ehm um, ja, maar maar ik zal naar komen. Ik zal daar komen. Ik moet ehm um, die regte persoon krijgen op de regte tijd wat bij die regte dingen doet. Eh nou wanneer jy op te renne, is daar enige, uh, uh, is jy ook vir versoeken van die vloer af, en wat er liek is die meeste aangevraag? Neil Diamond? Mm. Neil Diamond, of hulle is aan my vraag vir CCR, of hulle is aan my vraag vir Smokey, of hulle is aan my vraag vir uh, um, This is Die, Stay With Me, in Black Coffee, en, um, Ons word in Jean Dutcher is natuurlijk een groot ding, een, want allemaal hou van Jean Dutcher. <tie> um, hy, alles wat hy sing, is, is, meeste van sy songs, 99.9% van sy songs, is vir my moeie. Maar um, as jy hier en daar ene wat, vir um, my, uh, in die my, my, type van sing is nie, maar ek denk ees ek om te te weersing, sal ek om singen recht krijg. Hm. Had jy al ooit gedurene, of wanneer jy optree, uh, gekry dat die uh, mense jou terughoud om nog te sing, en nog te sing, en nog te sing, had jy ees die oogndiere recht krijg om al weg te gaan? Ja, ja, ja. Is vooral besiege by danse? <laughs> ja, ek ja, was nou een oognd by die mis niet, ehm, um, misschien gaat het voor een onderhoud. Ehm um, Niels Kok heeft mij uitgenodigd. Ehm um, ik ben niet gegaan het voor een voor een onderhoud voor zo uh, ik denk ik mis vijf songs of iets. Eén ik het opgeënt om 45 songs is het. <lacht> zo. <lacht> ja. Zo, ja. ja. ik kan niet. Jij weet niet hoe dat met gaat niet. Nee, jij moet blij. Ik zeg ik moet vijf songs zingen. Hij wil wel nou zingen die res. Ek sê, hoeveel is hier is Nie sê, ek sê, so, want ek moet ophou. Oh, so, ja, 45 songs later, omper my hele playlist doorgegaan, <laughs> en, um, ja, ek weet nie, mense hou my net van my rest verslim. Okay, okay. As baie mense wat nie daar van hou, nie, as baie mense wat daar van hou. Uh, maar ja, ek, ek, ek, dit is my hoogsing, dit is as hulle jou so terughoud om jy aandring uh, uh, uh, op uh, aanpassing van die, uh, uh, die fooi, jy weet, I mean, <laughs> maak het per uur, <laughs> of per uh, half uur, vraag jy soveel. <laughs> ja, ek het uh, plek in springes gehad, wat ek, um, ek het elke zondag daar gaan zing, jy sal inzien my elke zondag vooral, asjeblief spring, kom speel, kom speel, kom speel. <laughs> en, uh, daar sê ek alruid, wat ek sal Maar jy betaal my koos, jy betaal my drank, jy betaal Petro Al my goed um, En dan nou betaal jy met my, my gewone vergooi werk Ja Rundere. Nee, nee, nee, dit is recht, dit is recht mm. Nie alles alle. Ek meen ek nie enig dag is ek beraardag. Van 10 uur die ochend tot Ek denk het was half 2 uur volgende ochend Hmm Dus ek weet nie, julle raak nou wees, oh, ja. ek gaan nou oppak in die huis <laughs> toe want um, dit was verskrikkelijk warm um, en ek kan nie daarvan om in die show te sing nie, maar ek het nou maar in die show sing, want dit is ongelooflik warm geweest hm. en jy weet, dit is oud sing jy gee jou alles dan zweet jy nou nou drie keer er en, die je gewone te sing Jy moet fit wees, gesweer, moet fit wees en, om te kan sing verstaan jij. Ja. Nou eh <laughs> en dan denk ik nou dat ze verschrikkelijk gewicht ver. Ja. Yeah. En eh uh, ik denk ik verloor nou nog nog gewicht terwijl ik ehm um, bezig ben staan te zingen met al het zweet. Zo ehm het nou nee, het is lekker. Ik dit kijk dit is mijn passie. Ja. Yeah. Ehm um, ik zou nooit als je energie mijn vrienden zeggen ik zing niet dan. Ehm um, Uh, het is vir my, het is bier herrig waar in ek sien die tyd te een biekie so kom ons luister na die volgende ene wat gaan dit wees net wat jy wel Whisky Lullaby is een baie, baie, baie hartseersong, um, ek weet nie jy ken hom sikker, maar ja, ek het, het omgeluister en um, ja, terwijl hy nou werkt in huis om, moet ek nou wees so hm. Let's <laughs> go so yeah, mm -hmm. whiskey lullaby and uh, here I go. She put him out like the burning end of a midnight cigarette. She broke his heart He spent his whole life trying to forget We watched him drink his pain away A little at a time But he never could get drunk enough To get her off his mind Until the night He put that bottle to his head the trigger and finally drank away her memory. And life is short. at this time it was bigger. Then the strength he had to get up off his knees. We found him with his face down in a pillow. With a note that said I love her till I die And when we buried him beneath the willow The angels sang a whiskey lullaby La la la la la la la La la la la la la la La la la la la la la la la la la the room is flow but nobody knew how much she blamed herself for years and years she tried to hide the whiskey on her breath she finally drank her pain away a little as time But she never could get drunk enough To get him off her mind until the night She put that bottle to her head and pulled the trigger And finally drank away his memory And life is short, but this time it was bigger. Than the strength she had to get up off her knees They found her with her face down in a pillow Not clinging to his picture for dear life We laid her next to him beneath the willow While the angels sang a whiskey by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 La la la la la la la la la la la la la la la Ja, hoeskie lillebaai soos Adrie daar gesê het, dit is nou rarig een tragische verhaal. Liefdeste leerstellings uh, en selfdoed en al die type goeders. En ja, um, ek sien Rudolf, jy is ingeskakel en jy sê, jy geniet die show. Uh, en Hanlie daarvan, Kempten, jy is ook ingeskakel. Rudolf sit nog by die werk en Hanlie, uh, wel sy werk ook seker nog, maar sy werk van die huis af, so uh, sy kan luister. Ruit, ons gaan Amri onderhoud, ons is uh, nader aan die einde. Hier kom Adri van Heerden. Oké, okay, nou, laatst toe ons gesêl sê, dit was in 2021, die eerste januari nogals, op Nieuwejaarsdag, uh, toe het jy gesê, jy is baie lief vir gitaarmusiek en gitaare en jy het 6 of 7 gitaare waar dat tegen die muur hang en... Uh, ja, maar dat nog steeds al tegen die muur nie, ek speel ja. um, so nou en dan, um, so, ek wil um, maar jy weet, ek ek sal altijd bang, daar iemand, want ek speel my een manier, ja. ek stram my een manier, ek um, stram nie soos iemand anders nie, ek stram soos die song in my kop vir my klink. Um, as hy in my kop vir my sin maak, en my note is reg, dan gooi ek op. Vanaf ja. no. stand on me, ek is, ek is mal oor hy song, en dan vanaf as jy hom ingeplik het in jou, in jou amp, jy, ja. en jy klap om so, en hy maak so, en um, dan, dan klink dit vir my ongeloofliks mooi um, ek het om een hand gesing en doek om wil vat met die gitar, ek nie weet jy wat ek genoem nie, maar nou net vat my is op my tiktok gaan kyk en die vrou, en ek stapte nou en ek, en ek groet mis nou allemaal ek is mis nou uh, groot gemaakt met meneere en dan groet ek in goeie hand, goeie hand, goeie hand en die tani vat my hand in sy doek Nee, jy, jy gaan nie nie van my sy goeie naam, nie, jy gaan nou dans. O ja. Toen moet ek nou dans en syng, maar dit nie so, ja. Um, dit was nou een uh, ongelooflike grootheid geweest. Um, maar jy het, uh, uh, uh, in elk gekregen. geval, jy het een dans gehad vir 20 jaar, denk ek. Ja, ek het... Ja, nee. Ek so, dans ja, is nie veel probeer nie. Jy, jy doen het toe o. <laughs> nee, ek, ek het nie toegedoe nie, ek het maar net aardus nie wensel rondgelopen en ek was mysmaar die baas, ek was die baasjus die bouncer gewees. Yeah. As jy ouds op my staltafel sal so staan en danse, want daar goed kost geld, as julle breek moet ek julle sal graag maak. So dan sê ek net, ek nou net al so lief. I mean, jy sê jy, Jou pa was ja, baie lief verdans. Meneer het gehad. Klik maar net af so lief. Julle breek my tafel. <laughs> say, Jou pa was baie lief verdans gewees en hy, die waar jy op ja. tone staan en hy dans, soos wat? Dancing with my father? Wat is hy liekie? Van Leand, wat? Um, uh, uh, uh, ach, um, uh, Leandros. Wiekie ja. van Dros? Wiekie ja, ja. van Somebody van om, eh, van drossie ja, ja ek het hom daai dag gesing um, maar in elk geval oh, blad, my vader again of so ja dis ja ek was gesing op gesing het op 'n en uh, maar ja dit was 'n uh, dit is 'n hartseer storie gewees ehm um, verschrikte kaartjes story wat ik moest gesing het vir die mense en allemaal staan daar in huil en en ek ben aanstaan met my vroom gezicht en, en ek wacht nie heel nie, ek mag geet eraan stort nie, niks nie en ek gaan staan nama en ek seng nama ok, ek sal nama, anders seng, ek sal nie vir die mense kijk en kijk, jy heb die grond rond dat <laughs> die mense nie moet sien um, ek noem een no, traientje en is twee in die oog nie Nou ja, hoe, um, hoe hanteer jy kritiek? As iemand vir jou kom raad gee of sê nee nee nee, nee jy het daai verkeerd gedoen, jy moet dit eintlik so en so en so doen. Hoe hanteer jy daai? Weet jy wat kritiek is my goeie ding. Um, dit kan jy of sleg na klink of goed klink. Dit kan jou naam om het nou so te stelgat maak, of het kan jou naam goed maak. Hmm. Um, jy kan het aanvaar, soos wat het vir jou gesê was, en dan kan jy daarna gaan luister, en dan denk jy, ok, nee, dit was nou so so bieke, um, nie, ja, dit was nou so bieke lekker geweest, hy sal nie so, ja, kom ons los, maar hy sal en ons sal nou maar geleer die huisende, maar syng, so vir die huis en probeer syng vir mens om te leeg te syng en dan kom jy nou eindelik achter dit, is normaal maar vir die mens om te maar vir die sal die oude na kom vir jou sê, nee nee nee nee, jy kan nie die sang so so sing nie, so sing nie, jy moet hom en uh, ek het al een paar keer met Mike vir die hulle geskien en ek sê, my korrel <laughs> hoe wil jy, <laughs> hoe wil jy, hoe moet ek om syng hmm. um, Maar dan vat hulle nie die mikrofoon nie want hulle kan nie sing nie. So ek sê nie ek kan sing nie. Ek ehm um, leer nog, probeer nog. Maar as jy kritiek kry, dan wil dit dan moet het van die regte persoon wees. Nie enige ja, een wat in sy waar. maat wat uh, in elk geval niks weet kan vir jou seker uh, voorskryf nie. Ja nee nee nee kijk ik ik denk niet dit is ehm uh, dit is het is, is niet makkelijk om voor ou data. Je weet die mensen gaan dan gaan naar een party toe hè, luisteren naar die song of hulle hou ook uit die houtjie by hulle huis of wat die het ook al. En dan uh, sing hulle nou die song en hulle wie is? Yes, dat klink nou cool man. Dan kyk men dan gezels daar op 'n vriendjie of die ou 'n biertjie en whatever, hy gesels lekker met jou. En eh uh, dan ehm uh, sies ek uit daar met die donkie wat oor grond het vir die donkie wil soen en die donkie stap weg en ek verhaf nie toe daar. Ehm so ja, dit is dit is dis moeilik want dan dink die mense dadelik jy's getrek. Menta wil ek jy dankie net. Hulle sê en die donkie dra almoed loop weg en almoed donkie. Ek wou net gesien dit. En eh so ja, jy eintlik maak jy jou eie naam tot ding. Uh. want jy, jy, as jy vir die ouwe mic gee, as hy vir jou sê, ja, maar die song moet so, so gesing worden, dan, ek, ek gee maar vir die mic, en sê, so, ek hoorde julle oud hierdie eindgegaan, ons hierdie song syng, en dan staan hy daar met die bek vol tanden, en, dan as jy nou die ander mic vat, en jy help hem nou syng, dan sal hy nou syng, maar dan, kan jy nou hoor, ok, ek probeer my best om op, op noe te bly, uhm, maar vir my is het baie moeilik, my um, kree mense wat um, op noord kan sing, al sing iemand van noord af, nou ek is nie een van die mense nie, as iemand van noord af sing, is my sing ek van noot af. Syng, is, van noot af. Ja. Is, is daar uh, nog enig iets waar die luisteraars van adri van Heerden behoort te weet wat ek nie aangeraak het? <laughs> ja, nee, boek my. Nou <laughs> ek ja, dis goed dis hier so, want wat doen hulle om jou te boek? Hoe? Weet jy wat hulle kan my skakel? Ek het nou 'n dans aan 'n dans 'n um, late dans. Uh, die 31ste Julie, ag nee, Augustus. Ja. Wanneer ie e Eerste september is mys nummer, die maandag. Ja. Uh, is die zondag, ek meen. En uh, die 31ste is die Staterdag. Lentedag. So, ek het, uh, ja, lentedag. So, dit is uh, Adrien Vrienden. So, dit is net ek en Ewout en Senei. En, um, hulle kan, uh, ons gaan vele uh, uh, losrolekies maak daar, met allerhande goeders ook. Um, you name it. Dit is, ehm, um, garlic sauce, gebraide eie, gewone tomatie en eie kruiwe of net gewone tomatie, tuus so, en, en of whatever. Het is so, maar een ander rond de kaartie, het is drie mense wat syng. Ons begin uh, vier uur, die worstel die ik die show begin acht uur. Jy kan ook sit en dans, uh, uh, of sit, of dans, of net luister, of whatever ook al en ons hou aan, daar is nie een tijd wat jy kan sluken te sluken, nie, dit is in, dit is um, in, dit is in Brachman, uh, dit is by Deo Delefante. Waar is dit? En, Deo Delefante, dit is in Brachman, well, okay. um, so ja, dit is op, my, op my, my Facebook, en dit is ook op my TikTok, um, en die kaartjes verkoop hoor, so die mense wat, ehm, uh, um, ons kan net 200 mense vat, so, mense met nou begin, my um, kaartjes, baie vannig koop, um, dit is amper einde van die wang, so, hulle, met, hulle kan by my kaartjes koop, en um, hulle kan my skakel, 079-885-4-73, en, dan sal ek vir hulle die rechte informasie gee, um, A, Raal net die, die nommer en lees omstoudig, 079 885 4773 Ek hoop hulle het nota gemaakt, ja. en dan ook die ander ding wat die luisteraars moet doen, is hulle moet YouTube toe gaan of hulle moet enige van die sociale media, en jou muziek daar gaan soek en dan moet hulle dit like Ja, en positieve like. comments. Hulle luister daarna maar my nie want like het nie <laughs> um, <coughs> Ek verstaan nie die ene nie Maar, um, want jy sien dit dit, dit verkoop, maar, daar is ook net baie wat verkoop nie, want nie baie mense ken my nie. So, ek moet die, die, die beroemdheid probeer kry, om so dat mense my goed kan koop. Uh, okay. en so dat mense my kan leer ken. Ek waar nie met die koop nie, met, net leer ken, so as ek die hou, dat hulle daar Ja, dit kom net dier blootstelling, en blootstelling en blootstelling, ja. Um, ja, nou vertel ons van jou voorlaaste liekie, voor ons dan gaan afsluit, wat gaan we eerst nou luister? Wat die ene wat die luister, wat is al? Sê my, ek is, ek, uh, waar is hulle, wat, wat er ene keer nou vir my gestuur, wat um, uh, sê? Ons heet, nou, het Lovit vir die site gespeel het. Oh, uh, uh, ja, ek dink ons het Lonely Drum het ons Whiskey Lillibar, ek uh, kan uh, jou vasthou. Ja, kan ek jou vasthou. Um, okay. Kan ek jou vasthou weet, um, uh, die het die ankele grans in my hand gespeel het. <coughs> en geluid het of nie, die Melesand, <coughs> is net my stem. Daar is niemand anders wat backing vocals zing nie, daar niemand anders wat enig het Ek doe na jylle sang alleen. Jy het hem een paar hulle keer opgenemd. Jy het hem een Om vir jou een backing bal. Jy het hem een paar keer opgenemd en elke keer uh, in een ander stem. Is dit re? Nee, jy, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Jy neem hom op soos wat hy het was so, al begint, dan sê hulle vir, ok, jy het nou hierdie stikkie laag sing, nou moet jy hierdie stikkie so sing, en so sing, en so sing, want hulle gee hom net veel op die, wat ewe dinge hulle doen, hulle trek net so stref, en sê, so, en dan moet jy nou die, en sê ek, ek moet nou die sing, ja? maar dit wat Christie sê, so hoogst is wat ek sing, so laag kan ek sing, Nou, ek sê nou, hoe ontdouw ek nou ek sê bare toon? Al wat ek kan ontdouw, is ek sê bare neke toon. Dis al wat ek kan ontdouw, is ek bare toon. <laughs> ja. Oké, okay, ons gaan dan luister na, nou. kan ek jou vasthou? Net voor ons dan uh, right. die afsluiting gaan doen. Hier kom my. Kan ek uh, jou right. vasthou? Okay. Vanaag as ek en jou tel, kom nie word te kort, s'es hul losie. My wees se nie werk nie, en hy kom te warrel. Soos die wen. Geef vir jou my hart. Geef gee vir jou my hart. Kan ek jou vasthou nie te vernaam, Onder die sterren kan ek lichies jou my net hier in stikke onder die luchte Laat ek jou indring broer my lippe, los my net hier in stikke onder die luchte Ik Geef jou my hart Ik Geef jou my hart Can I give on. instead, a soul and put them on? Oh, let me start die sterre, kan ek ligies aan jou raak. Onder die himmel, onder die maak, kan ek sachties met jou praak. Kan ek jou vast hou nie onder die sterre, kan ek ligies aan jou van Heerden, amper sê ek schal jou ook, <laughs> Adrie van Heerden, kan ek jou vasthou, en, oké, okay, sy dan een antwoord daar wil hee, dan is het seker ja, dit, wel, dit is een vraag, kan ek jou vasthou, en dan, Jannie, Jannie duples die spitsje oore, want, <coughs> sy sê, dit is nou adri. en ek denk, dit is een geheime ek gaan het nou nie hardop sê nie, ek gaan net sê, sy wil graag daar by jou gaan syng, So, maak een plan, kontak haar en uh, jy het ons haar telefoonnummer hier. As jy nie het nie, krijg hem by my. Uh, dat sy ook daar by jou kan optree. Uh, sy sê, sy sal het baie geniet. Ek okay, ons is, uh, en ek sien hier sy het voor ons hierdie plaat gespeel het, het sy daar genoem, dat uh, ons het, A Love at First Sight, het ons nou al gespeel en jy weet, maar, ek sien ons het nie, ek wil uitgespeel het met Crazy Liefie Jou, so ek gaan, uh, wanneer ek uitspeel, of somme nou, kom ek doen somme nou Love at First Sight en dan sluit ek af en dan speel ek uh, uit met Crazy Liefie Jou. Kom ons luister, hier kom ek. Love at First Sight van uh, adri van Heerden. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, jy op, wat hy... Let the love at this sight Tell me that you are heaven You are the air that I breathe Without you I just can't live You are the blood in my veins Without you life has no worth see you with me every time I go away I wanna feel you with me without you there is no way let never first sight Adrie, nou ja, daar kan mense nou duidelik sien, hoekom die mense haar nie wil laat loop, wanneer daar een paardje aan die gang is, en sy kom op met syke muziek nie. Daai ene, man, mense kan heel nacht dans net op die ene liekie, al speel sy om oor en oor en oor. Nou hoe sit ek met die probleem, mense, ek hoop, dit werk nou recht uit. Uh, Daai uh, uh, opname van ons onderhoud het uh, toetal afgegaan, en toe moet ek om nou terugzet, en nou moet ek raai, waar was ons gewees, uh, so hoe ver was ons in die onderhoud gewees, so ek gaan nou een kans vat, as daar iets herhaal word, is uh, vraag om verskoning, maar uh, ons is nou by die afsluit, so kom ons kyk, waar is ons op die uh, type, hier gekom, uh, waar is hier, uh, kleren, nu name it, en amal was ehm eh, eh, um siwel uh, uh, um, met mekaar en ordentlik met mekaar so. en natuurlijk is ek een ek het die kraan verkeerd om omgedra gestoot gemaakt en het is my julle heem water gesop na, so ik denk amal my, kijk, daar was, het like van hulle wat ek op grond gaan sitte, het eventuele soos het op my gelag, het. En dan kan ek daar met die lichte blauwe hemp in die zijn en nat is, is als hij moest na donker blau uh, uh, <laughs> so ek is die donker blau of lichte hemp aan gehad en um, ek dink net ons kan allemaal saamleef in harmonie en die, um, uh, die, die, die opsomming daarvan of die kort en spie daarvan is live and live, let live En ek het die ding op my jeep, het sê, one life, live it. Ja, dat he. ja. sê. Het jy dit? Jy weet, weet ek was nou uh, uh, in die kreerwiltyn, toe kom hy so'n jeep, so'n wit jeep, daar van vooraf, en op hom staan daar so, net so onder die windscreen, staan daar, uh, what, uh, only one life, live it. Live it, ja. ja. Is nie jy geweest? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, ek het dit nie, ek het uh, groene gehad, so'n ja. so, Snaakse groene, wat niemand gelyk het nie, maar ek was ek was mouw oor hom en uh, toe kom die uh, Jeep Rubicon ten de anniversary uit en um, toe kry ek hom nou, maar hy grys en ek kyk nie van sy kleur nie, maar ja, maar hy al die my schuderkies in en whatever ook al maar gelukkig vooral hierdie kruipie gebeur het in ons land, is hy daar in Glavital gewees. Um, so, ja, ek ek, ek, ek sê nog steeds, um, jy kan saam met een beer gaan sitte en drink, of jy kan saam met een ouwe gaan staan in gesels, en, jy sal so sien, um, as jy op my TikTok kan sê, jy sien, ek sing Three Little Birds, en dan kom maar een uh, dame, en sy grijp my en sy dans. Yeah. en hoekom moet ek al wegstomp sê, so, kom ons maar saam uitdans en ek sê, nou, saam met dans wat gaan ek maan hmm. het is lekker, ek meen, dit beteken um, jy geneer het saam met hulle, hulle geneer het saam met jou en in die ene van die dag is dat ons gaan nooit weggaan van mekaar af verstaan, so as ek sê one life, live it ja, hmm. yeah. Kij, ek sê baie dankie Adrie vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag, en wees jou alle voorspoed vir die toekomst, en ek geloof, ons gaan nog meer van jou oor van nou af, en uh, dat uh, daar groot projekte sal kom, en jou bucketlist net sal aan jou groei. Ek geloof so, from jou left to God's eerd, so ja, yeah, um, maar ek geloof het al, ek geloof het al, want ek kan worship en praise ehm um, CD inventory.doc begin. OK. So, ja, dit is dit is my volgende projek. Ah. Ek wil aan 'n boek. Ons op boogte, so, ons op boogte. Ek gaan ek sal ek sal, ek sal die steegroete in die huis. Sal so maak, aan, en al die de. luisteraars ook. Uh, Koe, het ja. is tyds van my af te sluit en ek vertrouw julle het vir Adrie geniet, soos ek self ook gedoen het. Onthou my muziek van die nieuwe kunstenaars dat het inrol en indien enig ene bespreking wil maak vir enige funksie of ander optrede van enige van die kunstenaars wat op hierdie program opgetred, wees seker om my e-post te stuur na my e-post adres is Ludwig Venter at live.co.z is al sy mekaar en al sy klein letters. en hy Ludwig is L-U-D-W-I-G Ludwig Venter at live of julle kan my bel 072 541 9803 Ek sal julle in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente uh, Ek sal ook baie waardeer as die kunstenaars wat vir uh, oplein Whatsapp onderhoud die beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuten met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, my oproep sal gee op daar die selfde sel nommer, het sê weer 072-541-9803. Nou tot volgende week is het ek Ludwig Venter wat sê, loop mooi, kyk na jylle self en... Uh, en net die allerbeste word jylle toegewens ek speel nou uit met Adrie, oog, het sê ek nou die naam verkeet, maar hy is hier so op die draagtafel uh, jylle sal omhoor wanneer ek om speel ok, <laughs> <laughs> lekker hand vir jylle word uh, blij, dank u wat jylle tig. doen en doen wat jylle gediet serio, word blij ok, bye bye right, en die ene wat ons gaan luister is to kruiser, kruisie lief vir jou van Adrie van Heerden Lekker aan vir julle verder, sien julle Wanne is ek weer op Woensdag Tjereo In een huisie in die vrystaat En dan Williams op die radio Ek kon daan nogtjies woonen En Elvis maak sy rock and roll en so begin Ek sou beginne kunsedrome En sou beginne kant hê En hy sien hy vry staar Feel the song your cheating heart Maar my dromen in Nashville En my heart is hier by jou En Patsy Kleinsen ons is crazy Want ek smal verlief op jou Want ek is crazy Ek is crazy lief vir jou Ja, my drommel in Nashville en my hart is hier by jou. Kenny Rogers speel die gambler, ek zet al my geld op jou. Want ek is crazy, ek is crazy, lief vir jou. En ons huis hier in die vrije staat. Loos ek vernaand my heart by jou. Ek vat my amp en my gitaar. But Jim Reeves say you'll have to go. Ek leave my kinderdrome. Sing vir die mensen al my songs. Kom gauw weer terug na jou toe, Cause that's where my heart belongs. Maar my drome linge is vol, En my heart is hier by jou, Ek zie klein, sê ons is crazy, Want ek smal verlief op jou, Want ek is crazy. Ek is crazy, lief vir jou. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, my drommel in Nashville, en my hart is hier by jou. en geen rodges speel die gambler, ek al my geld op jou, want ek is crazy. Ek is crazy, lief vir jou. Ek is crazy lief vir jou Ek is baie lief vir jou